6. Шериф Ешворд, або, як дізнався тім, шериф Джон для більшості містян, а також його помічників, був чоловіком із великим черевом і повільною ходою. Ще він мав від вислі, мову басет хаунда щоки і купицю білого волосся. На форменій сорочці стояла пляма від кетчупу, на стигні – пістолет-глок, на мізинці – каблучка з рубіном. Акцент – сильний. Поводження – Приязне, мов зі старим другом, але очі, глибоко посаджені у вгодованих очницях, були розумні й допитливі. Його запросто могли б узяти на роль в один із типових фільмів про життя на півдні, на кшталт ширококрокуючи, якби не чорний колір шкіри. «Walking Tall» – бойовик, сюжет якого засновано на реальних подіях із життя Буфорда Пасера, шерифа з південного штату Теннессі. І ще дещо. На стіні біля офіційного портрета президента Трампа висів диплом у рамці з Національної академії ФБР у Кувантіко. Таких речей не виграють у лотереях, де треба збирати кришки від коробочок із пластівцями. Ну гаразд, мовив шериф Джон, відкинувшись на спинку офісного крісла. Часу в мене небагато. Марсела дуже злиться, коли я спізнююсь до вечері. Тільки якщо не кризова ситуація. Зрозуміло. І одразу перейдемо до найцікавішого. Чого ви пішли з поліції Сарасоти? І що ви тут робите? У Південній Кароліні збитих шляхів багато, а Дюпре і Поготів на такому стоїть. Скоріше за все, цього вечора Ешворд уже не стане телефонувати в Сарасоту, але неминуче зателефонує зранку, тож дарма правду присолоджувати. Та Тімо й не дуже хотілося. Якщо він не отримує посаду нічного патрульного, то переночує в Дюпреї, а зранку поїде далі. Продовжить подорожі з перестанками до Нью-Йорка, що, як він тепер зрозумів, стали необхідним перепочинком між подіями, які відбулися одного дня наприкінці минулого року в Сарасоцькому торгівельному центрі «Вестфілд» і тими подіями, що можуть відбутися в майбутньому. Окрім того, краща гірка правда, ніж солодка брехня». Хоча б тому, що в наш час, коли людина з клавіатурою та Wi-Fi має доступ до практично будь-якої інформації, брехня самому брехунові на шкоду. Мені запропонували вибір – відставка або звільнення. Я обрав відставку. Такий варіант багатьом сподобався і менш за все мені, бо я любив свою роботу і любив узбережжя Мексиканської затоки. та кращого виходу не було. Таким чином я можу отримувати трохи грошенят – Далеко не повна пенсія, але краще, ніж нічого. А ще я з колишньою дружиною ділюся. Причина? І давайте чим простіше, поки в мене вечеря не вистигла. Тут недовго розповідати. Якось наприкінці робочої зміни, а це було минулого листопада, я заскочив у торгівельний центр «Вестфілд», щоб взуття собі купити. На весілля мав іти, і тоді я ще був у поліцейській формі, розумієте? Розумію. Я саме виходив із взуттєвої комори, коли до мене підбігла жінка і сказала, що біля кінотеатру якийсь підліток вимахує пістолетом. Тож я швидким кроком рушив туди. Зброю дістали? Ні, сер, тоді ще ні. Хлопцю з пістолетом було років 14, і я для себе визначив, що він п'яний або під кайфом. Другого хлопця він уклав на підлогу, копав його ногами, а ще тицяв у нього пістолетом. Схоже на ту клівленську справу, коли коп застрелив чорношкірого хлопчика, який розмахував страйкбольним пістолетиком. Резонансна подія, яка відбулася 22 листопада 2014 року. Поліцейський Тімоті Ломан, не розбираючись, застрелив смерть 12-річного Таміра Райса, який сидів на дитячому майданчику і наставляв іграшковий пістолет на перехожих. Я коли підійшов, то саме про це й подумав, але коп, який застрелив Таміра Райса, клянеться, що вирішив, наче то була справжня зброя. Тут я був майже певен, що пістолет не справжній, але певен не на 100%. Може ви самі здогадаєтесь чому? Шериф Джон Ешворд наче забув про вечерю. Бо ваш зловмисник тицяв тим пістолетиком у хлопця, що його вклав на підлогу. Який сенс наставляти на людину несправжню зброю? Хіба що, мабуть, хлопець на підлозі сам того не знав?» Зловмисник казав, що то він просто вимахував пістолетом, а не наставляв на хлопця. Промовляв «То моє сука така, а ти мого не займатимеш». «Я цього не бачив. З моєї точки зору було так, наче він наставив на хлопця зброю. Я заволав, щоб він кинув пістолет і підняв руки. Він чи то не почув мене, чи то не звернув уваги. Усе копав пацана і в пістолетом. Чи розмахував, якщо так воно було. У будь-якому разі я дістав із кобури свою зброю». Тім помовчав. «Хлопці були білі, якщо це має значення». Для мене немає. Хлопці билися, один у результаті опинився на підлозі, його кривдили. У другого був справжній чи не справжній пістолет. То ви його підстрелили? Скажіть мені, що до цього не дійшло. Ні, ніхто нікого не підстрелив. Але ви самі знаєте, що як хтось б'ється на кулаках, то навколо збираються глядачі. Але якщо з'явилася зброя, то всі розбігаються на біч. Точно, якщо мають здоровий глузд, то тікають далі, ніж бачать. Так і було. За винятком кількох осіб, які нікуди не пішли. Ті, що знімали на телефони. Тім кивнув. Четверо чи п'ятеро спілбергів недопечених. Ну, я наставив пістолет у стелю і виконав те, що мало б стати застережним пострілом. Певно, рішення було не найкраще, але на той час воно видавалося правильним. Єдиним правильним. А в тій частині центру висять люстри. Куля в одну таку влучила, і люстра впала на голову Гаві. Пацан випустив пістолет, і щойно зброя торкнулася підлоги, я зрозумів, вона була не справжня, бо відскочила. Як виявилось, це був пластмасовий водяний пістолетик під коль 45-го калібру. Хлопець, що його копали на підлозі, отримав кілька синців і порізів, навіть шви накладати не довелося, Але той випадковий свідок знепритомнів і до тями прийшов аж через три години. Струс мозку. Як каже його адвокат, у чоловіка розвинулася амнезія і сильний головний біль, і на відділок подали позов. Так, справу ще розглядають, але врешті-решт він щось таке отримає. Шериф Джон замислився. Якщо він там тинявся з метою зазняти сутичку, то багато не отримає, і байдуже, як сильно в нього болить голова. Припускаю, що управління пред'явило вам недбале поводження зі зброєю. Так і було, подумало Стіму. І було б добре, якби на тому все скінчилося. Але ні. Хоча шериф і скидався на афроамериканську версію Боса Хогга з придурків з Хазарда. The Dukes of Hazzard – американський комедійний серіал, що виходив з 1979 по 1985 рік. Бос Хог, корумпований комісар Жаднюга і Ненажера, типовий для художніх творів лиходій. Але дурним він точно не був. І явно, як і будь-який коп, він співчував ситуації Тіма, проте йому треба було перевіряти факти. І краще, аби решту фактів він почув від самого Джеймсона. Перш ніж піти до взуттєвої крамниці, я зазирнув у пляж ледащо і пропустив кілька чарок. Офіцери, що приїхали на виклик і взяли малого підварту, почули в мене з рота алкогол і попросили пройти тест. Я вийду в 6,0 промілея. Тобто все в рамках закону, але недобре з огляду на те, що я щойно стріляв із табельною зброї і таким чином відправив людину на лікарняне ліжко. А ви часто випиваєте, містере Джеймісон? Протягом шести місяців після розлучення випивав дуже часто, але то було два роки тому, зараз вже ні. А що б він іще від мене почув, подумав Том. Мгмм. Mm -hmm. А тепер подивимося, чи все я правильно зрозумів. Шриф підняв угору товстий вказівний палець. Зміна ваша на той час скінчилася, і звідси ми маємо, що якби ви були в цивільному, то та жінка взагалі б до вас не підбігла. Певно, що ні, але я б почув колотнечу і все одно б туди пішов. Для справжніх копів робоча зміна ніколи не закінчується. Певен, що ви знаєте. М -м -м. Але чи мали б ви з собою зброю? Ні, вона б лежала під замком у мене в автівці. На цю заяву Ешфорд виструмив другого пальця і потім підняв і третього. «Імовірно, що в того хлопця був не справжній пістолет. Але ж бути і справжній. Так чи інакше, стовідсотково стверджувати ви не могли». «Так». угору здійнявся четвертий палець. «Ваш застережний постріл влучив у люстру, від чого вона впала і не просто на підлогу, а на голову невинного перехожого. Тім кивнув. Шериф виструмив великого пальця. А до того, як вчинилося суперечка, ви, також сталося, випали дві порції алкогольного напою. Так, і на той момент у поліцейській формі. Нерозважний вчинок та не, як там кажуть, недалекоглядний. Але все одно мушу визнати, що вам просто дико не поталонило. Шериф Джон барабанив пальцями по краю стола. Наприкінці кожної дрібушки тихо клацала рубінова каблучка на мізинці. «Гадаю, ваша історія занадто неймовірна, як на побрехеньку. Але я, мабуть, усе ж таки зателефоную на ваше попереднє місце роботи і сам усе перевірю. Хоча б заради того, щоб іще раз почути і подивуватися з такої історії». Тім усміхнувся. «Я звітував перед Бернадет Діпіно. Вона головою в поліцейському управлінні Сарасоти. А вам уже треба їхати додому вечеряти, інакше дружина розсердиться». «Угу, за Марсі я якось сам подбаю». Шериф перехилився вперед через свій живіт. Тім перше побачив, щоб у нього так блищали очі. «А якщо я зараз піднесу вам трубочку, містере Джеймісон, ви що мені надмухаєте?» «То несіть і дізнаємося». «Мабуть, нічого я не нестиму. Бо, мабуть, нема на то потреби». Шериф відкинувся назад, і крісло видало ще один страждальний стогін. «Чому вам заманулося стати нічним патрульним у такому нікчемному городиську, як наше? Зарплатня – всього 100 доларів на тиждень. І якщо з неділі по четвер клопоту небагато, то в п'ятницю і суботу буває гірше. стрип клубу Пенлі зачинився ще торік». Але в безпосередній близькості маємо кілька нічних забігайлівок і барів із танцями. У мене дідусь служив нічним патрульним у гібінгу, штат Міннесота. Місто, де виріс Боб Ділон, знаєте такого? Це було вже після того, як дід вийшов на пенсію і працював він у поліції штату. Саме через нього я і захотів стати копом, ще з дитинства. Тож я побачив ваше оголошення і просто подумав. Тім стинув плечима. Що він тоді подумав? Приблизно те саме, що й тоді, як вирішив найнятись на сміттєпереробний завод. Нічого такого особливого він не подумав. І зараз Тім збагнув, що принаймні з емоційної точки зору йому дещо не переливки. Вирішили піти дідовою стежкою. Mm -hmm. Шериф Джонс чепив руки на своєму об'ємному животі і утупив у Тіма очі. Яскраві, допитливі очі, що глибоко сиділи в ситих западинах. Вважаєте себе на пенсії? У цьому річ? І просто шукаєте заняття, щоб згаяти гулящий час? А вам іще не зарано, як гадаєте? Я пішов з роботи в поліції, так, і з цим покінчено. Один друг сказав, що влаштує мене охоронцем у Нью-Йорку, а мені саме закортіло змінити обстановку. Та може для цього не доведеться їхати в Нью-Йорк? Тіму сяйнула думка, що насправді він прагнув не зовнішніх, а внутрішніх змін. Може, на посаді нічного патрульного цього і не досягнеш, але, знову ж таки, все можливо. Розлучений, кажете? Так. Діти? Немає. Дружина хотіла, а я – ні. Тут написано, що вам 42. У більшості випадків, хоч і не завжди, якщо до цього віку ви не готові... Він замовки в найкращих копівських традиціях став чекати, коли Тім завершить фразу. Тім не озвався. «Може, врешті ви і справді прямуєте до Нью-Йорка, містере Джеймісон, але наразі просто мандруєте без мети. Правильно кажу?» Тім поміркував над цим і погодився. «Звідки мені знати, що як я влаштую вас на роботу, то за пару тижнів чи за місяць вам не стукне в голову помандрувати собі далі? Дюпрей, знаєте, не найцікавіше місце на землі, чи навіть у Південній Кароліні». «Я до того веду, сер, що звідки мені знати, що можна на вас покладатися?» «Поки я нікуди не збираюся. Тобто допоки я влаштовуватиму вас на посаді нічного патрульного. Як ви вирішите, що не влаштовую, то і спишите мене. Якщо я сам вирішу поїхати, то попереджу заздалегідь. Обіцяю». «На таку зарплатню не проживеш», – тім знизав плечима. «Знайду ще щось, як треба буде». Хочете сказати, що я тут єдиний працюватиму на двох роботах, аби хоч якось прожити. До того ж у мене є на схові невеличка сума. Шрифт Джон трохи посидів, не рухаючись, поміркував і тоді схопився на ноги і зробив це з дивною легкістю, як на такого опасистого чоловіка. Приходьте завтра вранку і подивимось, що ми з вами робитимемо. Десь на 10:00 буде якраз. «А до того матимете достатньо часу переговорити з поліцейським управлінням Сарасоти», – подумав Тім, «і з'ясувати, чи згідна з дійсністю моя історія, а ще перевірити, чи нема в моєму послужному списку темних плям». Тім і собі підвівся і простягнув руку вперед. Хватка у шерифа була доброю і міцною. «Де ви зупинилися на ніч, містере Джеймісон?» «Буду в тому мотелі, що далі вулицею, якщо місце знайдеться». Ой, у Норберта повно вільних номерів. І не думаю, що він вам травку штовхатиме. Як мене попитати, від вас і досі віддає копом на службі, І як не маєте проблеми з перетравленням жирної їжі, то неподалік є Бев. Вони відкриті до сьомої. Мені самому до смаку тамтешня печінка з цибулею. Дякую. І дякую, що поспілкувалися зі мною. Нема за що. Цікава була розмова. І коли прийдете в наш мотель, то скажіть Норберту, що шериф Джон вилів поселити вас у хороший номер. Так і зроблю. І я б усе одно перевірив лежак на предмет паразитів. Тім усміхнувся. <схід> Таку пораду я вже чув.